Частина 13. Розділ четвертий. Звичайно, Джинні була в лікарні. Перед тим, як виписати додому місіс Ковленд, вона робила останні зважування – її новонародженому немовлятку. У приймальній амбулаторії чергувала 17-річна Джина Буфаліно, за плечима в якої було рівно шість тижнів медичної практики, і то в ролі санітарки-волонтерки. Вона зустріла Расті поглядом очей, засліпленої автомобільними фарами дикої кізочки, від чого йому серце йойкнуло. Але в приймальні було пусто, і це вже гарно. Вельми гарно. «Ніяких дзвінків?» – спитав Расті. «Один. Від місіс Венціано, що живе неподалік чорної гряди. У неї дитина застрягла головою між рейками манежу. Вона хотіла, щоб приїхала швидка». Я... я сказала їй, щоб намастила дитині голову оливковою олією і спробувала сама. У неї вийшла. Расті розквітнув усмішкою. Можливо, буде толк з цієї дівчини. Джина явно з величезним полегшенням усміхнулася йому навзаєм. Тут порожньо нарешті. Промовив Расті, і це чудово. Не зовсім. Тут міс Грінел, її здається, Ендрія звуть. Я її залишила в третьому. Джина завагалася. У неї доволі розстроєний вигляд. Звеселіле було серце Расті знову обірвалося. «Ендрія Грінел. І розстроєна. Це означає, вона хоче новий рецепт на оксиконтин, котрого він при здоровому глузді не має права виписувати, навіть якщо в Енді Сендерса цих пігулок вагон. Гаразд, він було вже зробив пару кроків коридором до оглядового кабінету номер три, та тут же зупинився». «Ти не присилала мені повідомлення?» Джина спалахнула. «Вона мене попрохала цього не робити». Расті це здивувало, але лише на секунду. Хай Ендрія має свої проблеми з ліками, але вона аж ніяк не тупа. Вона просто знала, що Расті перебуває в лікарні. І, скоріш за все, разом з Твічем». А Дагіт Вічел – не хто-небудь, а її молодший братик, котрий навіть у свої 39 залишається для Ендрії тим, кого вона мусить захищати від не фактів реального життя. Расті зупинився проти дверей з табличкою 3, намагаючись набратися духу. Мусить бути важко. Ендрія – не якийсь нахабний п'яниця з тих, що заявляють, ніби алкоголь не створює для них ніяких проблем – і не схожа вона на тих метамфетамінників, кількість котрих явно зросла за останній рік чи більше. Те, що Ендрія сама цілком усвідомлює свою залежність, прибирає можливість настрахати її цим, а відтак ускладнює сам процес лікування. Звісно, після падіння вона неймовірно страждала. Оксиконтин тоді прислужився найкраще, притлумив біль, вона змогла спати, можна було розпочати терапію. Не її провина в тому, що ліки, котрі їй так допомогли тоді, це ті самі ліки, що їх декотрі з лікарів називають селюдським героїном. Він відчинив двері і увійшов. Репетируючи подумки відмову. «Ласкаво, але не схитно», – повторював він собі, – «ласкаво, але не схитно». Вона сиділа в кутку на стільці під плакатом про холестеринові жахи. Ноги щільно стулені, голова похилена над сумочкою в неї на колінах. Крупна жінка, котра зараз виглядала невеличкою. Якоюсь такою, немов применшеною. Вона підняла голову і расті побачив, яке в неї змарніле обличчя. Зморшки біля губ поглибилися. Шкіра під очима майже чорна. Він передумав і вирішив, що випише їй рецепт на рожевому бланку – з блокнота доктора Гаскела. Можливо, коли вже закінчиться ця криза з куполом, йому пощастить намовити її до програми детоксикації. Хай навіть через загрозу розповісти про все її брату, якщо не інакше. Бо вельми рідко йому траплялося бачити таку нагальну потребу. «Еріку Расті, у мене біда». «Я розумію, бачу, я випишу. Ні-ні-ні-ні-ні. Схоже було, вона дивиться на нього з жахом в очах. Ні в якому разі, навіть якщо я благатиму. Я наркоманка і мушу позбавитися цієї залежності. Я старий непотріб, справжнє чмо». Обличчя її геть зморщилося. Вона намагалася розправити його вольовим зусиллям і не змогла. Натомість затулилася руками. Гучні конвульсійні ридання, котрі так важко було чути, Проривалися крізь її пальці. Расті підійшов, припав біля неї на коліно, обійняв її однією рукою. «Ендріє, дуже добре, що ти хочеш це припинити. Це просто чудово. Але зараз, можливо, не найкращий для цього час». Вона подивилася на нього заплаканими почервонілими очима. «Ти маєш рацію, це найгірший час, але зробити я мушу це саме зараз. І ти нічого не казатимеш Дагі й Розі. Можеш мені допомогти?» Можна взагалі такого досягти, бо сама я не змогла ніяк. Ці ненависні рожеві пігулки, я кладу їх до шухляди і наказую собі сьогодні більше жодної, а за годину знову їх ковтаю. Ніколи в житті я не була в такому безладі, як тепер. Вона понизила голос, ніби сповіщаючи велику таємницю». «Я боюся, що це вже зовсім не спина. Я боюся, це мій мозок. наказує спині так жахливо боліти, щоб я не припиняла приймати ці чортові пігулки». «А чому саме зараз, Ендріє? вона лише помотала головою. «Так ти мені допоможеш, чи ні?» Так, але якщо ти гадаєш, що матимеш щось на кшталт похмілля, забудь. По-перше, у тебе будуть... На мить він побачив, як Дженні теліпає в ліжку, як вона бурмочить щось про великого гарбуза. У тебе будуть корчі. Вона чи то не зрозуміла, чи то залишила це без уваги. Як довго? Щоб пройти фізичний період, два тижні, може три. І це було б дуже швидко, якщо пощастить, подумав він, але промовчав. Вона стиснула йому руку. Пальці в неї були зовсім холодні. «Це довго». Вельми неприємна думка зринула в голові Расті. Лебоньце це просто миттєва параноя, спричинена стресом, проте переконлива. «Ендрія, тебе хтось шантажує?» «Ти смієшся. Кожен тут знає, що я приймаю ці пігулки. Це маленьке місто». Що на думку Расті, аж ніяк не було схоже на відповідь. «Який можливий найкоротший срок?» З ін'єкціями B12 плюс тіамін і вітаміни, ймовірно, днів 10, але тобі буде дуже погано. Ти майже не зможеш спати. З'явиться синдром неспокійних ніг і то не слабенькі симптоми. Недарма наркомани називають очищення зі зрибуванням. До того ж хтось мусить зменшувати тобі дози. Хтось хто триматиме таблетки і не даватиме тобі більше, скільки б ти не благала, бо ти обов'язково їх проситимеш. Десять днів? перепитала вона з надією, і це теж може закінчитися на той час, так, цей купол? Може, навіть сьогодні в день, ми всі на це сподіваємося. Десять днів, повторила вона, десять днів. Але подумав расті, тобі хотітиметься цих проклятих пігулок до кінця життя, проте цього він також не промовив. Як для понеділка, на ранок у троянді шепшині було на диво багато люду. Але ж, звісно, в історії міста ще ніколи не траплялося такого понеділка. Проте клієнти доволі слухняно розійшлися, коли Розі оголосила, що гриль припиняє працювати, і відкриються вони знову не раніше від п'ятої вечора. «А тоді ви, можливо, поїдете всі до Касл Рока, щоб попоїсти в Моксі», – підсумувала вона, викликавши шквал аплодисментів, бо всі знали, що Моксі – це ще та брудна забігайлівка. «Ланчу не буде!» Спитав Ерні Келверт. Розі поглянула на Барбі, але той підняв руки на рівень плечей. «Не питай мене». «Сендвічі», – відповіла Розі, – «поки ще не закінчилися». На це знову пролунали аплодисменти. Люди поводились дивовижно-оптимістично цього ранку. Чулися жарти, лунав сміх. Мабуть, найкращим свідченням поліпшення ментального здоров'я в місті слугував той куток ресторану, де стояв щент обсаджений баляндрасниками їхній стіл. Телевізор у кутку, тепер ввімкнутий на CNN прислужився теж. говорячи голови не мали про що розповідати, окрім повторювання непевних чуток, але більшість із них звучали обнадійливо. Кілька науковців, у котрих встигли взяти інтерв'ю, сказали, що ракети мають шанс пробити купол і нарешті покінчити з цією кризою. Один з них повідомив, що шанси на успіх перевищують 80%. «Звісно, сам він сидить у Масачусетському технологічному інституті в Кембриджі», – подумав Барбі. «А він собі може дозволити оптимізм». Уже чистячи гриль, Барбі почув стуку у двері. Озирнувся і побачив Джулію Шамвей, до якої тулилося троє юних підлітків. Поряд з ними вона скидалася на вчительку середньої школи під час польових занять. Барбі, витираючи руки об фартух, пішов відкрити. «Якщо ми пускатимемо кожного, кому раптом схотілося поїсти, у нас ніяких запасів не вистачить», – роздратовано кинув Енсон, шаруючи ганчіркою спорожнілі столи. Розі поїхала до Фудсіті, сподіваючись купити там ще м'яса. «Не думаю, що вона хоче їсти», – сказав Барбі і виявився правим. «Доброго ранку, полковнику Барбара!» – привіталася Джулія зі своєю фірмовою усмішкою Мони Лізи. «Мені хотілося б називати вас майор Барбара, як…» «Як у п'єсі, я знаю. Барбара не раз вже чув таке раніше. Тисячі разів чув точніше. Це ваша команда?» Один із дітей був надзвичайно худим, високим хлопцем з кучмою темно-русявого волосся. Другий – приземкуватий у мішкуватих шортах і майці репера «Фіфті Сент». третьою була гарненька дівчина з блискавкою на щоці. Радше намальованою, ніж витатуєваною. Але все одно це додавало їй шарму впевненої в собі особи. Барбі збагнув. Якщо він скаже їм, що вона нагадує Джоан Джет у шкільному віці, дівчинка не зрозуміє, про кого мовиться. «Норі Келверт», – відрекоментувала Джулія, торкаючись ліктя бунтівного дівчиська. «Це Бенні Дрейк, а ця довготелеса фігура належить Джозефу Маклечі. Вчорашня демонстрація протесту – це була його ідея. Хоча я й на думці не мав, що хтось може постраждати», – сказав Джо. У тому, що трапилося, немає твоєї вини, заспокоїв його Барбара, тому не переймайся. А ви справді такий крутий гусак, що раптом так високо злетіли? спитала Норі. Ну, розсміявся Барбі, у мене і в мріях не було стати крилатим гусаком, та я й не зміг би, аби навіть дуже цього схотів. Але ж ви знаєте тих солдатів вартових так же, наполягала Норі. Ну, не особисто. По-перше, вони морська піхота, а я служив у сухопутній армії. Ви зараз служите в армії, як каже полковник Кокс, уточнила Джулія. Фірмовий відсторонений півусміх залишався в неї на обличчі, але очі аж танцювали від збудження. Ми можемо побалакати з вами. Юний містер Маклечі має одну ідею, як на мене просто блискучу. Аби лише спрацювала. Спрацює, запевнив Джо. Коли йдеться про комп'ютерну херн... штуки, в цьому ділі я крутий гусак. Ходімо до мого кабінету, кивнув Барбара і повів їх за стійку. Так, ідея видавалася блискучою, але вже було близько половини на одинадцяту, і якщо їм дійсно йшлося про те, щоб вона спрацювала, ворушитися треба було швидко. Барбі обернувся до Джулії. Телефон у вас із... Раніше, ніж він закінчив фразу, Джулія поклала телефон йому на долоню. «Номер кокса в пам'яті. Чудово, якби ж то я лише знав, як тієї пам'яті дістатися». Телефон узяв Джо. «Ви що, з середньовіччя з'явилися? А як же?» – погодився Барбі. Тоді були шляхетні лицарі усі, а леді шлялись без трусів. Норі на це щиро розреготалася, піднявши вгору стиснуту в кулак руку. І Барбі ритуально пристукнув по її маленькому кулачку своїм великим. Джон натиснув пару кнопок на крихітній панелі. Послухав, а тоді вручив слухавку Барбі. Мабуть, Кокс так і сидів, тримаючи руку на своєму телефоні. Бо коли Барбі підніс Джуліан телефон собі до вуха, той уже балакав. «Як воно там у вас, полковнику? питав Кокс. «Загалом усе гаразд, і це тільки початок. Легко тобі говорити», – подумав Барбі. Гадаю, все буде гаразд, допоки ракета не відскочить або не проб'є купол і не робить великої шкоди в лісі і на фермах на нашому боці. Цьому, втім, зрадіють мешканці Честер Міла. А що кажуть ваші специ? Небагато. Ніхто не робить ніяких прогнозів. По телевізору ми чуємо дещо інше. Я не маю часу відстежувати версії говорючих голів. Барбі відчув по голосу Кокса, що той знизав плечима. «Ми сповнені надії. Ми віримо, що маємо шанси, якщо так можна висловитися». Джулія складала докупи і розводила долоні, питаючи цим жестом, «Що там нового?» «Полковнику Коксе, я тут сиджу з чотирма друзями. Один з них юнак на ім'я Джо Маклечі, і в нього народилася вельми цікава ідея. Хочу передати йому зараз слухавку». Джо так різко замотав головою, що аж волосся зателіпалося. «Щоб він вам пояснив». І він вручив телефон Джо. «Розповідай». Джо заговорив, спочатку невпевнено, спотикаючись на всіляких «ну, м -м, розумієте», але щойно ідея знову захопила його уяву, він розігнався і став красномовним. Потім він слухав. Невдовзі почав посміхатися, а за якийсь час промовив. Йо, сер, дякую, сер. І повернув телефон Барбі. «За ціни, перед тим, як запустити ракету, вони спробують збільшити потужність нашого Wi-Fi». «Господи, спокусе! Це так круто!» Джулія вхопила його за руку, і Джо виправився. «Вибачте, міс Шамве, я хотів сказати Ісусе!» «Не переймайся, ти дійсно зможеш це зробити! Ви жартуєте, без проблем!» «Полковнику Коксе», – спитав Барбі. «Щодо Wi-Fi, це правда?» «Ми не в змозі завадити вам робити будь-що, чого б вам не заманулося», – відповів Кокс. «Ви, здається, самі мені це недавно доводили». Але натомість ми можемо допомагати. У вас буде найшвидший у світі інтернет. Принаймні сьогодні. До речі, той ваш хлопець вельми тямовитий». «Так, сер, у мене теж склалося таке враження», – сказав Барбі і показав Джо великий палець. Хлопець сяяв. Кокс промовив. «Якщо ідея цього хлопця спрацює, ви все запишете, не забудьте зробити копію для нас». «Ми зі свого боку, звісно, теж будемо знімати, але відповідні спеціалісти захочуть побачити, як удар виглядає з вашого боку купола». «Гадаю, ми зможемо зробити ще краще», – сказав Барбі. «Якщо Джо встигне все налагодити, все місто зможе побачити це наживо». Цього разу кулак підняла Джулія. І Барбі, широко усміхаючись, пристукнув по ньому. «Чорти його забирай», – промовив Джо. Через поштивий страх на обличчі тринадцятирічний хлопець зробився на вигляд восьмирічним. Куди поділася з його голосу самовпевнена зверхність. Разом з Барбі він стояв ярдів за тридцять від того місця, де в купол упиралася дорога Мала Курва. Не на солдатів він дивився, хоча вони якраз обернулися до них. Це попереджальна стрічка, і великий червоне ікс на куполі так його вразили. «Вони прибирають звідси свій бівуак. Чи як ви це називаєте?» – промовила Джулія. «Наметів уже нема». «Звісно, десь через...» – Барбі поглянув на годинник. «Дев'яносто хвилин тут буде доволі спекотно». «Синку, тобі краще поспішати». Але тепер, коли вони врешті опинилися на порожній дорозі, Барбі почав сумніватися, чи дійсно Джоз може зробити те, що пообіцяв. Йо, але ви бачите дерева». Спершу Барбі не зрозумів, кинув погляд на Джулію та знизила плечима. Тоді Джо показав рукою, і він побачив. Дерева по той бік купола пританцьовували під середньої сили осіннім вітром, скидаючи кольоровими спалахами з себе листя, яке кружляло поміж самотніх морських піхотинців. На боці Міла гілки ледь похитувалися, і більшість дерев стояли ще в повному вбранні. Барбі був упевнений – що повітря проникає крізь бар'єр, але – кволо. Купол гасив вітер. Він згадав, як вони з Полом Джендроном, чоловіком у картузі морських псів, підійшли до струмка і побачили, як дибиться вода. «Листя тут виглядає, – промовила Джулія, – ну, не знаю, якимось апатичним, безвільним. Бо на їхньому боці вітер, а в нас лише дихання млявого бризу, – сказав Барбі, сам сумніваючись, чи втім причина. Чи хоч приблизно, втім, причина. Але який сенс було мудрувати про якість повітря в Честермілі, якщо вони ніяк не могли на це вплинути? Давай, Джо, роби свою справу. По дорозі сюди вони заїхали на пріусі Джулії до Джо додому, щоб він узяв свій паувербук. Місіс Маклечі змусила Барбі заприсягнути, що він поверне її сина живим і неушкодженим, і Барбі нічого не залишалося, як дати клятву. Тепер Джо показував на дорогу. «Тут?» Барбі прикрив долонями собі обличчя з боків, оцінюючи напрямок на червона ікс. «Трохи лівіше. Ти можеш прорепетирувати, подивитися, як воно буде?» «Йо!» – Джо відкрив і ввімкнув павербук. Як завжди, миленько прозвучала стартова мелодія фірми «Макінтош». Але Барбі подумав, що ніколи в житті перед його очима не поставало більш сюрреалістичного видовища ніж цей сріблястий комп'ютер із жеврюючим екраном посеред дороги мала курва з її латаним асфальтом. Це йому здалося перфектним апофеозом трьох попередніх днів. «А «Акумулятор свіжий, отже він мусить працювати щонайменше шість годин», – сказав Джо. «А чи не перемкнеться він у режим сну?» – спитала Джулія. Джо подарував їй фірмовий погляд типу «Мамуню, я вас прошу» і обернувся до Барбі. «Якщо ракета засмажить мій ПРО, ви обіцяєте купити мені новий?» «Тобі купить дядько Сем», пообіцяв Барбі. «Я власноруч подам вимогу». Солодко звучить. Джо нахилився до ноутбука. Понад екраном у нього було встановлено невеликий сріблястий циліндр. Це, як пояснив йому Джо, нове комп'ютерне чудо, що зветься iSight. Він поклав пальці на клавіатуру і натиснув Enter. На екрані вмить Висвітилося яскраве зображення малої курви. З рівня землі кожна крихітна вибоїна, кожна нерівність дороги виглядала горою. На середньому плані Барбі побачив фігури морпіхів вище колін. «Є в нього картинка, сер», – спитав один з них. Барбі підвів голову. «Скажімо так, морський піхотинцю, якби я був інспектором, ви б зараз виконували віджимання за допомогою підошви мого черевика, встановленого на вашій сраці». «У вас подряпина на носку лівого чобота. Це неприпустимо на небойовому чергуванні». Морпіх опустив очі вниз, собі на чобіт. «Де дійсно була подряпина?» Джулія розсміялася. «А Джонні? Він не відволікався». «За дуже низько, міс Шамвей, а чи нема у вас чогось у машині, що ми могли би використати як...» Він показав рукою десь на три фути від рівня дороги. «Є», – відповіла вона. І принесіть, будь ласка, мій рюкзачок, попросив Джо. Він ще трохи почаклував з комп'ютером і простягнув руку Мобільник. Барбі вручив йому телефон. Джо набрав номер з блискавичною швидкістю, а тоді. Бенні. О, Норі, окей. Ви там, друзі? Добре. Я певен, ви ніколи не бували в півниці раніше. Готові? Чудово. Так і тримайте. Він послухав, що йому звідти казали, і вишкірився. Та «Да ви що? «Чуваки, у мене тут такий сигнал, це просто супер! Wi-Fi вони розігнали так, що аж гуде! Бувай!» Він склав телефон і знову віддав його Барбі. Повернулася Джулія з рюкзаком Джо і картонкою, в якій лежали залишки надзвичайного недільного випуску «Демократа». Джо поставив павербук на картонну коробку. Раптове підняття зображення від рівня землі аж спричинило в Барбі легке запаморочення. Перевірив його і оголосив, що все в абсолютному стані. Порився у своєму рюкзаку, дістав звідти чорну коробочку з антеною і підключив її до комп'ютера. Солдати по той бік купола збилися в гурт, зацікавлено спостерігаючи ці маніпуляції. «Тепер я знаю, як почуваються рибки в акваріумі», – подумав Барбі. «На вигляд нормально», – пробурмотів Джо. «Зелене світло». А не треба зателефонувати твоїм. Якщо все працює, вони самі подзвонять. Перебив Джо і тут же додав. Ого, а тут можуть бути перешкоди. Барбі подумав, було, що він має на увазі щось комп'ютерне. Проте хлопець туди навіть не дивився. Барбі простежив за його поглядом і побачив зелений автомобіль шефа поліції. Той рухався не швидко, але мигалка на його даху пульсувала. З-за керма виліз Піт Рендолф. З пасажирського сидіння машина трохи колихнулася. Вибрався великий Джим Ренні. «А що це вам таке, пекельники, задумалися тут робити?» – запитав він. У курці в Барбі запищав телефон. Він ткнув його в руку Джо, при тому сам не відривав очей від виборного і шефа поліції, котрі наближалися до них.